вилиць, підборіддя Белугіна, таких рівносірих, наче з усієї голови було випомповано кров, і вона жила і рухалась тільки сірим мозком. Навіть уста були сірі і здавались подібними до розрізу в опуті із сірої гуми. Щоки були широкі, м'які, злегка відвислі, так само як ніс і підборіддя – Ніби все це було зроблене із замазки яка від високої температури в кімнаті розм'якла на кістках і опадала. Степан Петрович одвів очі від лиця начальника і повів ними по кабінеті. Від абажура лампи вся горішня частина величезної кімнати, заставленої шафами та картотеками, була в зеленкуватому присмарку, Але обличчя портретів Сталіна над самим столом – і Леніна трохи далі якось дивно-жовто випинались у ньому. Так, несподівано рипнуло із сірих уст Білугіна, і він відклав папір на купу подібних до нього аркушів. Степан Петрович зараз же швидко з поштивою привітною готовністю наставив на нього своє лице. На диво очі Білугіна, були не сірі, не безкровні, як усе обличчя, темні, глибокі й живі, не наче вся кров і життя скупчились у них. І це знову, як і раз у раз, вразило Степана Петровича і штовхнуло думкою, як очі можуть міняти лице людини, і я аж немов трохи моторошно бачити ці такі живі очі на такому мертвому обличчі. Ну, Степана Петровичу, Сьогодні ти матимеш трошки інше, ніж звичайне доручення. Прорипів Білугін. Голос теж був немовби без крові життя, без голосової дзвінкості, а з матовістю гуми. Степан Петрович злегка з усміхом готовності нахилив голову наперед до Білугіна і, як піонер відповів, завжди готовий до всяких доручень, Білугін взяв із кубки паперів ліворуч невеличкий аркуш, і, продивившись його, почав усе тим самим сірим, неживим голосом. «Ми одержали із продового табору, де перебуває твій брат Марко Іваненко, повідомлення, що він дуже хворий і хоче тебе бачити». Рожевість на обличчі Степана Петровича зблідла, а очі здивовано навіть вражено поширились, як у хлопця, перед яким раптом виникла якась загроза – але він мовчав. А Білугін, дивлячись то на папірець у руці, то на Іваненка, байдужим сірим голосом говорив далі. Та річ, розуміється, не в побаченні і не в хворобі злочинця. А в тому, що він хоче перед смертю, не мов би переказати тобі якийсь секрет. Секрет великої державної ваги, як він сказав начальнику табору. В чому має бути цей секрет, він навіть натіком не дав зрозуміти. Він пише тобі листа, але головне хоче сказати на словах. Ми постановили, що тобі треба поїхати. А тому, що він може швидко померти, то ти полетиш завтра рано вранці літаком і, гадаю, по обіді будеш у найближчому від табору аеродромі. Звідти до табору буде кілометрів сорок, і тебе відвезуть туди автом. Так що ще перед вечором зможеш говорити з братом. Маршрут, потрібні документи, точні вказівки і все інше, ти дістанеш зараз. Усе вже приготоване для тебе. В начальника табору вже попереджено про твій приїзд. Ніяких особливих інструкцій не можу тобі дати, не знаючи, що за секрет. Більше нічого». Ти можеш йти. Але Іваненко сидів з тими самим широко вражено відкритими на білугінах хлопчачими очима і ніби ще чогось чекав. Той натиснув на гудзик дзвінка. Тоді Степан Петрович ворухнувся і, видушивши на широких пошерхлих од хвилювання устах ніякову посмішку, сказав, це моє заслання, товаришу. Білугін здивовано підніс у гору на сіре чоло ріденькі брови. «Що за фантазія? З якої речі?» Степан Петрович не переставав ніякого посміхатись. «Що злочинець твій брат? Але ми знаємо різницю між тобою і твоїм братом. Через неї він державний злочинець.